Muy boa tarde ben queridos escoitantes é un día máis sábado mm, deste primeiro mes de mm, abril despois da semana santa con todos vosotros un programiña de radio sempre en Galicia con mm, para que todos vos vosotros pasedes dúas oriñas de radio en galego pois con música con entretenimento con novedades con informacións con Eh, entrevistas con persoas importantes é eh, necesario para que todos vosotros o teñades agradable. Eh, como sabedes, eh, o noso programa sempre está eh, acompañado de música e eh, nesta ocasión tenemos tamén posibilidade de, de poder conversar mm, Disfrutar de música nova que acabam, que recibimos Unha delas, por exemplo, pertence ao grupo Alana Do que falaremos ao longo do programa Pero tamén falaremos con persoas que temos ao outro lado do, en, en Galicia eh, O noso correspondente Armando Oxe non se atopou con nosotros Que teve que desplazarse a Galicia Para poder visitar a, unha, a súa irmán Que mm, ten una complicación de desa pero todo esto ha eh, hecho dananos para que todos vosotros pased pase un programa bien agradable Eh, vamos a poñerle música a, este, a esta nosa mm, conversa que adubíamos sempre precisamente con, con música o que queremos darlle as grazas ao noso técnico Kiko Berinchón que se non fora por ele isto non se iría adiante eh, xa saben, aí no, no Facebook poden ver poden ver tamén po, mediante eh, esa páxina que aparece aí no, no internet eh, moitísimas grazas por estar aí vosotros contándonos vamos a poñerlle un bocado de música e eh, con la intentaremos conectar con Galicia. Vamos a la que el no mae ai manuela ai manuela no me quenta sol ni lua ai Manuela Ay, Manuela, ai Manuela Ya tomei amores novos Ay, Manuela, ay, Manuela Vente, vindo, vente, vindo Non me pagas, esperare Vente, vindo, vente Baixamos a música de Alana Que nos acaban de, de enviar este... Eh ese é o disco novo que acaban de presentar La Lida Costa da Morte pero vamos a falar con outra cantautora unha profesora unha mm, persoa que admiramos moitísimo e que queremos moito Carmen Penín que vosotros tal xa coñecedes queridos escoitantes Vamos alá, voy boa tarde Carmen Boas tardes, bueno, o aprecio é eh? Vale, graciñas, moitas gracias Bueno, aparte do aprecio, en, en primeiro lugar, felicitacións por ese eh, exitazo que tivestedes Participaxe nese novena festival medieval de Enviana do Bolo Ese outro día, o día 4 de abril, precisamente, non? Estrenando pois, o mes Si, sí, moitas gracias, si sí. Bueno, ya eh, sabes que todo que organiza o Maestro Foxo é eh, moi especial, mm. ten ese sabor de, de cultura popular, pero logo ten esa elegancia e grandeza da, da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, mm. que a verdade é que emociona cando entran desfilando eh uh -huh. bueno, es eh, eh, muy, muy bonito, moi bonito. Sí, sí, eh, ma como se suele decir, pues ¿no? sí, pues sí, de alguna maneira, a Era forza da moita alegría, eh, veracias en bueno, nova. dentro desa esa ou majestuade, pois pues ti tamén participaxe posto pues que fixeche de de de en dona urraca, además entrando <ríe> ali con con, con a cavalo, ¿no? Acabalo, sí Como decimos en la miña aldea Entrando, da cabalo Da cabalo, <risa> sí, señora cabalo. Sí, sí, señora. Oh, sí, sí. Eh, eh, Bueno, fíjate tú que, que tengo que interpretar Un papel de mala Porque <risa> o alcalde pide... <risa> o perdón dos sí, sí. impostos deseano de sí, sí, sí. e Dona Urraca dille que nin de broma Si, sí, si, sí. ahí te quedas, si, sí, si, sí, sí. tes que pagar Si, sí, si, sí. tes que pagarse non recibere descastivo sí si, sí, si, sí, sí. pero bueno, a túa participación estivo rodeada de grande boato de grande música non participache tamén cantando a cantar, o bueno, romance de Dona Urraca o cantar desde da primavera a pastora sí. do Caurel é dicir A lo, a lo vengo gaiteiro E o himno, himno galego non? Sí, sí, eh, de esas cosas, Si, si Desas todas, se te digo a verdad A miña preferida é A lo vengo gaiteiro lo, que Ten unha claro. alegría É unha composición de foxo. Claro. É eh, Ten unha alegría moi, moi particular É uh -huh. eh, moi luminosa E eh, eh, si, sí, o himno que tamén está arranxado por il Porque se uh fai -huh. diferente vaise en dúas tonalidades, o cal é un reto sempre para a intérprete, claro. Claro, claro, si, si. Sí, sí. sí. Pero queda moi moi vistoso eh, bueno, a xente toda de pé, pois pues, con esa mm. eh, ceremonia, esa solemnidade, non, que corresponde ao himno. Mm. Bueno, perfecto tamén, non? pero pero todo iso adornado pues, con unha grande unha manifestación de muitísimas persoas tamén, non? Pois sí, a verdade é que si, sí, e eso que isto estaba no alto de todo de sí. Viana, o xa sea, que había que esforzarse en subir a talía a pé, porque xa, obviamente, os coches non claro. non poden subir cando claro. hai un evento deste tipo, non? Uh -huh. eh, eh, sí, sí, había moita expectación, xa okay. non é o primeiro ano que se fai en Viana de Bolo, do uh -huh. Bolo, que antes se facía no Bolo, uh -huh. e agora fai en Viana, pero non era xa o primeiro ano, entón eu penso que a xente xa estaba un pouco como esperando a ocasión. Acontecemento, ademais, claro sí, que sí. sí. Bueno, para parte de iso, un recinto especial, posto que está ao lado da torre, ao un lugar pois que ademais xa acompañou o día, non? Ai, sí, facía moi bo día. Eu, a verdade, que convido a xente a entrar no canal de Youtube de Foxo, que se Eso. chama Xota Lois Foxo Live, porque aí poden ver o vídeo, porque, claro, describir unha paisaxe é complicado, pero se van ali, como foi grabado tamén con dron, mm. desde arriba, pois, eh, vese todo, vese o público, vese o escenario, pero tamén se ve aí tomas desde moi arriba, que se ve todo, toda mm. toda paisaxe, mm. que é maravillosa, non? Claro, o carón do, do embalse unha cosa é unha cousa fantástica. Bueno, tamén se pode ver na túa páxina para Carmen Penín, non? Eh, non, porque isto foi transmitido en directo desde a páxina de Foxo ah, vale. Entón, eu non estou ligada a esa páxina. O que si fixen foi compartir o enlace nas miñas redes, en Facebook ah. que se pode compartir enlaces Aí si sí, se van ao Facebook de Carmen Penín mm. Aí eh, xa o ven ah. A máis a primeira imaxen É o cartel de Dona Urraca O xa que é fácil de, de ver Vale, perfecto, perfecto. Sí. Una, una cosa, un, Bueno, a, as persoas que non coñecen esa zona Pois van a disfrutar con ela además. A parte de, de, de, da escenificación Van a disfrutar desa de, de paisaxe fantástica Claro que sí, bueno, sí. Un, un, Outra cousa que quería aproveitar Xa que te temos aquí non Recibiste a revista da nosa entidade No, de momento non, é de feito De vez en cuando me ven a cabeza Digo, ah, mira, eh, deve, unha non deveu sair Saliu, saliu pasa, pues Por non... eso te pregunto Porque eh, enviaronse xa varios Exemplares a todos os autores entonces Ajá. o feito de que non recibiras Xa vou a preocupar De que o teñas de todos os hitos eh, Farei o posible para que en un tempo Non prudencial Recibas polo menos o PDF onde se topa a, a, a revista completa Sí, bueno, ese ah, prefai ilusión que que revista nas maus. Claro, claro, claro, claro. <risas> no. Sí, sí, pero por si sí sí. acaso eh, co comproban uh -huh. para que compres que xa está xa está o teu traballo, cada mes felicitaron os persoas que nos que os, os nosos socios eh, eh clientes da entidade pois pues felicitarnos por ese teu traballo que por certo sigue <risas> sigue recollendo exitazos e, e solicitudes que m, m, a de pasa correndo, o, b, verdad? Sí, segue tendo a ver, Sí, tú sabes que eu, A ver, todos os repertois que, que fago con Maurizio Mais os que fago eu soa eh, Sempre como son cousas que se fan con amor Non pois Te xes cariño a todos Pero eu agora estou moi volcada nos pequenos En as pequenas E eh, eh, si sí, estrenei o sea, A fraga de pasar correndo Sigue circulando De feito eh, vou na facer Deixame que pense un momento Pois en Ayarice, Ay. vou la en Ayarice este mes. Carai. carai. Sí, pero... Sí, sí. Precisamente tamén en Ayarice estrenei aí pouquinho un contacontos con música novo uh -huh. sobre as sereas do mundo, que ah. o misterioso tesouro da serea. Uh -huh. Que, bueno, é un pouco pues, para, para falar desde un punto de vista eh, da voz das mulleres no uh -huh. mundo pero tamén eh, para parar de autoestima cos pequerrochiños, non? Porque ao final o tesouro resulta que son eles, non? Cando uh -huh. sí. <ríe> acaba o conto Como, como ti dís na, nas túas redes <ríe> conta e canta, non? Si, sí, si, sí. sempre <ríe> hai cancións. Bailan, e fan actividades, sí, sí. movemonos polo espacio. Sí. sí, porque xa están fartos de estar sentados no cole. Claro, autoestima e a voz das mulleres, que, que o que ti pois pues, queres transmitir, que en realidade pois realidad pues, bueno, pues ti estás moi imbricada nese, nese traballo de, de concienciación femenina, non? Sí, e logo tamén eh, recentemente en Sigüeiro chamarónme para... Para tratar o acoso escolar Que iso xa é un tema un pouquinho máis caray, duro Carai, no? sí, sí, sí, sí eh, Tenho aí un conto que de feito Se si alguén o quere escoitar está en Avalar, que é unha plataforma educativa Que ten a xunta, mm. con B, Avalar mm. Está en aberto o sea, Calquera pode escribir aí Arra pipa eh xa lle apareceu o, o conto. Mm. e eh, eh, bueno, pois pues, eh o ta... que por desgracia están a orde do día, ¿no? Claro, E claro, sí, sí. outro <risas> ta que... taller que tamén vimos nas redes de mm. que a, o de taller, taller de movendo marcos, ¿non? <risas> sí, é sí, para para adultos. <risas> en realidade é para mulleres e para homes, pero suelen vir máis as mulleres en esa ocasión seguro que te refires ao último que fixen, que foi en um, esgo. Esgo, sí, a lingorense. Era para eligencia. o Día da Muller, entón eran todo mulleres. Mm. E eh, eh, sí, movendo os marcos, porque é un pouco como decir, mover as nosas... Eh, os nosos patros mentais, non? O sea, esas mm. cousas que damos por supostas que son así, que o mellor pues, podemos facer de outra maneira, mellor para nos, para a nosa casa... Mm. Eh bueno, pues fala da, da organización do tempo, non? Eh de, de ideas imaginativas para tratar o que é o reparto das tarefas, pero en vez de facelo enfadadas fanadas, sí, sí. <risas> pues con un pouco máis de creatividade, eh, facendo que Desde os máis pequeniños se, se vayan implicándonos e, co, e compartir compartir o que é decir mover o marco que decir de, de, entendo eu que que decir que o que temos que facer na casa que, que podamos compartilo que a mintó comeme esto min a tito co outro non, non, podemos facer o, o lavar os platos pode ser tanto o home como a muller o sea que en realidad sí, eso sí. Es, eso eh, non é mover os marcos sino é compartir algo que, que, que pertence a a a e a e a, a convivencia, non? Claro, é que todos comemos, então no. non é que todos teñamos que saber facer as mesmas cousas, porque iso tamén o servizo el... de enerxía, non? Si, sí, pero, pero... algúns fan un mellor cautros, é, eso compartir, Oxe, pues, <ríe> hoxe sí. falo tú, maña falo eu sí, ou tu pasas isto e falo aquel, non? Uh -huh. Pero si sí, os tempos de, o sea, podemos enganarnos se queremos pensar que xa todo está ben, pero non é verdad mm. porque despois se hai unha persoa enferma non suele ser nunca a parte pues, do home, no? digamos claro. e, se hai fillas, pois pues, suelen ser as fillas, ese non pois pues, son as noras sabes eh, eh, coidar un enfermo é unha cousa mm, que desgasta moitísimo, realmente é claro. algo que habería que compartir na medida do posible todos os membros adultos dunha familia, non? porque mm. Eh, eh, que é eh, eh, algo que, que te leva ao extremo da, de, pues, que te quedas exhausta non? Claro Hu. Mm. Que, que, que e ademais dependendo da enfermidade que que que teniamos asistir ou uh, bueno, pois pues cuidar eh delas pois pues, son compre muitísimo traballo e muitísima uh, preparación. Algúnas veces hai que cuidar precisamente o cuidador, non? Porque non sempre uh, uh, uh. non sempre somos capaces de, de axudar da mesma maneira, Se si non estás ben preparado, uh, pues, por exemplo, axudarlle un, o, unha persoa con Alzheimer non é o mesmo que axudar unha persoa que ten, que ten Parkinson, por exemplo. É sí. eh, dicir, eh, todo eso compre, aportar, non? Sempre, non, non solamente ideas, sino tamén aportar algo, po poñer da súa parte para poder aprender o que tens que facer. si sí, é sobre todo que a persoa, a cuidadora principal poida ter un descanso regularmente, non? Eh, e logo, claro, é que unha contapendente da sociedade non é, eu non o vexo como un problema que ten unha familia, non é unha cuestión social e mentras non se aborde desa maneira pois facilitando as axudas necesarias para que efectivamente esa persoa que coida teña o seu descanso, que poida sabes, é, sin problema pois contratar alguén para estar unha media xornada na casa, por exemplo pois mentras eso non se xa así en todos lados eh sempre vai cargar máis as mulleres. Eso está sendo así e que non ele é porque non o quere ver. Claro, claro, claro. E, e, e ademais eh, ese de eh, ese traballo de compartir sempre na familia estamos nos referindo, ese de, eh, sí. pois, é, é algo que a, tamén axuda a, a, a unha mellor formación persoal tamén, sí. non? Sí, sí, eu penso que si. Sí. Pero que vindo o Alzheimer efectivamente eu teño yo moi cerca porque a miña mellor amiga tense xa casística na casa eh, é así, cando hai unha persoa enferma na casa con unha enfermedade grave toda a familia ten que estar sendo cuidada de alguna maneira o sea, tens que pedir axuda eh, pois o mellor tens que recurrir tú tamén a un, a un terapeuta ou un, un médico para que te axude a ti a sobrelevar eso mellor, non? Exactamente, eso é moi moi importante. Eu eu teu traballo en talleres, en esas que por certo estás convidada moitísimo sítios ultimamente acabasme de dicir que en de Esgos e eh, tamén en noutros noutros pobrecis, pero mm, o xotopote con, con descanso, menos mal. <risa> sí, sí, sí. Bueno, da sempre sabes cando publicas nas redes como Fagweb dá a impresión de que non paras non pero no sí si sí, eu paro e eais hai que parar porque os contos como lle digo a míái non os contos non se escriben solos, cando me di que claro nunca tes tempo digo os contos non se escriben solos então para iso tens que ter unha, unha certa tranquilidade e, e un pouquiño de, de paz mental nonto entón, se anda sempre da seca para a meca nunca hai ocasión de nada en cambio pues aí estamos preparando un que linda no lo no puedo decir. Sí, al, <ríe> al, algo... Al, algo se llegó ya. Eso, eso. Sí, sí. Bueno, no que... Imaginaba. Algo de ese... Algún desecho de, de, de estrenar con nosotros, porque nosotros somos talismán, aparte de ser talismán, somos primicia aquí en Cataluña Totalmente, de tu trabajo. Totalmente, siempre, siempre. Ya o sea, y... ya nos que así, aquí sí. Eh, eh, ya, es encantado, ¿no? Todos los nuestros escoitantes y muchísimas personas nos felicitan, nos saludan precisamente por, por decir que, bueno, pues, algúnas das persoas que dende Galicia nos, se comunican con nosotros, ou nosotros comunicamos con elas, pois nosotros damoslle a información eh, bueno, eh, eh, recentiña, non? Fresquiña. Si, sí, si, sí, sí, non, sí. eu sempre o dixen que o traballo que facedes ten moitísimo mérito e non me extraña que vos escoite tanta xente, non? Tanto en directo como en diferido despois, hmm. porque dades eh, eh, como unha panorámica Sobre a, a cultura e as letras galegas Non, non só so para os que estádes nonxe mm, Sino tamén para os que estamos aquí eh? Pois, eh, no, e, e temos constancia de que aí tamén escoi, nos escoitan Posto que o noso claro. correspondente da, da Costa da Morte Óscar Rei reemite o noso programa Mañán a partir das 10 da mañán en Radio Roncudo Eh, e o lunes se reemite o programa tamén en Radio Fene e eh, eh, bueno claro a claro. y... rede de radios municipais si e entón temos que... temos esa sorte que, que bueno non sí. no, no somente porque nos recollan sino polo feito de que hai persoas en Galicia que tamén no eh, bueno pues están atentos ao noso claro ao noso amor. bueno é sorte é sorte de traballo benfeito bueno grazas no, pues, moitas gracias moitas gracias <risas> de verdad que sí que para non ser un é unha honra, é unha honra saber que, que, que, que non estamos facendo malas cousas e que nos escoitan o máis importante para nós é que nos escoitan que claro, que sí, claro. claro que sí Bueno, eh, Carmen eh, volvemos a repetirche, moitísimas grazas por o traballo teu, moitísimas grazas por, por, por, por a tua amabilidade que sempre nos recibes tan amablemente e, e, e, e a seguir colleitando moitos éxitos Moitas grazas e unha aperta moi grande a toda a xente que, que vos escoita. Vale, unha apertiña. Hasta logo, Peña. Adiós. Des, seguimos con música, queridos escoitantes. Adiante. por unha morena má hai ahojada nos apote non adamos a ninguén bebé mola toda nos por eso cantamos ben por eso cantamos ben hai que tocar a candela non te caser está